usted hola. Bai, undo daula. Bai, Criston Gracia y mm. Jon Stabiel se peti otro saque el micrófono y Sebastián risas, moan. Hola, apunta te. Se va? Bai. Claro. Ni que etzi comentaxoi hori, beste sinstugo. Na ulertzea ez bal, eskinisten. Gaur goizin, jakingo pa, usteat nahiko seguru no jok. Sebastián risas o ikusi diatela. Sebastián bergalan. Hemen <laughs> undo. Hemen, hemen, gure basarxea undo. Ah, Bai. Ez, es esto que pero... <risos> es... vaya raro meta attack. Nico, lesaso. Lesaso, vergazo hay meta eh. Se va. Ni irish ni ah, ah, ah. Raro meta attack. Se va. esta puta, es anti Irish, anti Irish. Y <risos> lesaso anti Irish. Eh. Ahí va usted irrando ahí más que es Ni usted juega, ¿dónde es que oía, urte pilló con la lesaso, qué? Okay?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 Ustez bea zala. Bai, bai. Oi, nola gustatzen dizu gehiau kontatzea gauzak. Etzarenen gusti seguro. Jende gustatzen daio, jende gustatzen daio ja. Nik ez bateo egiten, o a ver. E, egoera baten presente bakarrik on baldimanaiz. Nik suprimitzet, casi seguro, da zaret ikusi indent. Ja, vale. Ez? beste norbait on baldimanaekin, mm. egoera hortan mm. kontatu izan aiz gero nikoi suprimitu ezkio jendei etxai bora gustatzen jendei ah, izatea ola esan e, a ber, etxenden seguro yeah. e iruikio yeah. ez? baina eske, ne hitze gustatzen ne gustatzen zatea eh? La zatea, lagun batean ikisinun ne ustez seguro <risa> <risa> ne ustez seguro gaina hau izatea ditzen dagoela baina justu sortu da bye. aparte gu errepikapena nalde gaude ez? Eh? <risa> o no? eee eh, <risa> Hace por la mía, hace todo, normal Ahora... Gabon, enaitz? Gabon. Gabon. Gabon bombon. Yeah. Mm. No, inolazango izan, no, inpubliku igreiz, mágiko bat, un gabon piculis, o nolaz, nolaz, erabiliko bat. Gabon pichurrinus. Pichurrinus. Nago no klásico, erabilik. Bae. Klásico, ondo, ondo, ondo, ondo, klásico bat. Piruli nabilasko. Bai, fijo no. Oli piruli. piruli. Bai, bai, bai, bai. <laughs> Lenchagurra bialtzengo ti bera abar piruli, esaudia piruli. Bea. Baja tu vera. Au, sartu eh, jo, gaiz, ez bakarrik gurekin. Interrauta daukat. Bai, ez? Bai. E i sartjai eta olezijek. Esaten dut zet pitukiz. Bene. Bai. Has e, que no me hacen. Eh uno pitukis etaka Eta, eta geisha. <tos> ah, hereduan. Ah. Eta geisha kampotara en <gustz> Campo Tarradia. Huak. Campo Tarrac eh Hondarug. Campo Araquac. Campo Araquac. Ah, vale, vale, vale. Huak. Castro <gustz> <gustz> y compañía. Ahora este Ezeban, e... e... mm. J... esa, esa, J... JR, JR? Ah. JR, ¿cómo te llamas? Yo JR. Veo ¿Vale, sea, oh, yeah. ¿qué significa pitukis? <risa> <risa> no, bueno, es una forma cariñosa de llamar a alguien. Ya bueno. Claro, <risa> <bueno>. ni, es pitukas, esate. Ganare, eu não programa <risa> hontanes. Anca lorrine eu não an. Bea onoan Bea onoan Me, Ez di, haintzuten porri Katalanaek Haina <risa> haintzuten maldimao Huelja euskera ziki ziulakoek eta bezarkaradamendik Putukaz ez adik behak Ke pasa putukaz? Aldaera, bueno, bortitza Azken ginen bokal batzu jo bakarri Nere, nere, nere, bai, bai, bai. nere, bai, bai. nere Belarriako bortitza Bai, simple eta llanak eroki Bai, bai, bai, bai Gureto alde bai, bai, bai, bai. hori Bai, simple, bai, Simpli, bai. Erdera, erdera, erdera, biliepeixket. Bé, bueno, maider, atzaldeon, surrize, bai, gau, gau. Gabon. Gabon. Gabon. Gabon. Nere, hakello da pochoquis. Pochoquis poli xau. Bé, bai. Bé, bai. Bé. Gabon. Se mous. Se mous. Se mous. Se mous. Se mous. Se Bai. Bueno, de sordut. Gau, ordua va dibidez. Gara eibaten. Adibidez en de la... Pff, Ordu, nahiko normalagoan hauan zapatu bateako, eh? Kalin noteko launartin berget bat, ematen ez? Mm. Joder, hogei eta amarre bai, ez? Eza inbestea, eh, tu? Bai, bai, bai, bai, hori dut, bai Olidek, bai. Baina dibidez, jara? No, baina, no, bat zapatu gabe baten, jara? Ontaneo tipixket, ez? Ez da inbeste eh, ordu ez, da? Plana? Baina, ordu hau ez da? Plana untako? Programa bai. ekeko ordua. Azkeroko programien genuen, otamika gau, otamika ratxalde baten. Uh hurtarriak otomika jo, hurtarriak ah. de... <gay> joeba maitasun ez Ez ges eski estan diet abenduak jananean eh, argita harbi ah -ha. ka ni fajo ji agar este susenten ka <gay> <Claro, gay> ni kaspi maratu jegoat claro i fallas marraje i gusto i fallo i nek no igual, igual <gay> botako da programa 31 Ba, ez, ez, ez Geixi betza jota, kagulo eh, geixi Bai, eh, baina zineizela ikusten Ilargize noiz dan ertetzen Hune eta horien zinez beitze pixkenaka mm. Zaztela eno enteratzen Urrengu noiz Larri gabiltze Ilargiri mm. o sea, beitze jozu jakiteko borrengo Programean noiz atakoan, ez? Karo, el programa hau ilargi bai, bai, bai, bai, ta... bai, bai, baino Oizan da zutzako mm. Ilargiri erreparatzeko bai. eh, Incentibo eh? Baina, hori da, bestela ni ilargizei Gutxi hitz egoneiz. Mm -hmm. Bueno, Maider beratzen duta, ia Ni bai ni gustatzen zait, mm. bai izalea naiz. Bai? Bai. Bai, bai, Elkartzea gugu launtxo batzuk iargi bai. betetan, elkartzea kantatzeko. Mhm, mm. mm. egixea da. Kantu bai. naizteko. Da zu kanto bai. pizkatonche. Eh, <laughs> augerales. Halare, gare ondoengol litzekia atrebitzea. Mm. Mhm. Mm Gaizkia o mediokreaia. Bejo, hau esan da. Igual lo no, son, ¿no? Igual lo ¿no? Uh -huh. Aprovecho que eh astu horretik naidea galdera, en berdiazunago. Bai. Vale. Vale. Eh, hemen orokatu tenauen, eh. Ah, vale. Baino ez haztego, de hecho, beste pertsona de Gioi bat egin niniguak, goi bat. Uh -huh. Gioi iripetorria bakio segondana pintote aitzatzi daola dana seatzmeatz, ba hor beste pertsona de gunto herrentz bate aldan. Eh, idoloak, idoloak. Onda la pareja programa Jardón en Hmm. ido lebal dagoenon askenare uste bete ez eh... no, ni Ostra ordun dira en programa Pero de ni eh, ni tema gustaz porque nola, le ha ido lue sahar ki jutezela el divisen hmm. totalmente campoa tute eh? es bai bai zureido le Messi a ver bai bai bai bai isto puta mierra zara hori hmm. Messi si zure o sta ed o surdigo es sahar ki tuta santo sueño jedualde Perpente, bum! Ez, eh, hain <girà> edoaldi dira <de> idolo <girà> izitie, ondo, hori dira dira... Sarketutak no. el ditu da. Ah. Sarketutak el ditu da. Ka hain edoaldi dira ospa izan. Hombre, Liza, sore... Alashe, eldiude, <girà> es? O, baño... mateunez, nintzaiate, hijai, izan dek? Liza zo nere idola ondizia izan da, eh? Izan da, ah, baina, klar, oin idolo Isanda... zin da. Zin da iri oin? Oin. Oin, oin ez... Ka -eh... normali netziok. Ez que baki zoze pasatzen eo ustez? Parkao, benaiz, moztu indiago, Pentsa unbiopiskat. Iba, ez da olako. <laughs> <laughs> <laughs> Ija egin, iegarbi. Karo, ni bueltak agetxun nintzen azken aurreneko programean zundakon Karo. bargasekin da galdetu zen gara, bargas. Ta... aldan ondo iri bai. Eta jo, ban nire hor gaitxun nintzen pentsakorrez, haber nerea zein izango zanda, etziten etortzen. Zeratia ez dauket? Hain ikusten dela, garei baten Eukin ikunak, eukin fuerte hain fuerte, oidola trautao, ez da nola esan, tipo, hola, uff, ja mm. momentoaten kontu ikesea edade baten, jazde zoztiau, oh, sano, sano, ez da, yeah. norma normalare ez. Eta non, hoi ikai uste jozu, norabide guztitan. Ja, azte ze esaten, ba, igual, norbait, bai haune guztado ikesea, ez, mm. joe, zera kargarriopertsona gau, joe, mirezteko daik endona, eh? Olako kontzeptu gibire, mm. esan berri, joe, yeah. igual nere idolo berri bihurtua. Bai, ondik ez belau zintan zureidolo berrizia Antzaman etxera baukezula Antzaman etxera itxetxe eran Baina bai sortzen... Ja taukeztunan ilusioa, eh? Bai, eh, jakemin... Mm. Bai, sortzen diela En cambio Antiedoluk Hors bai, sortzen dien Igual ez pertsona bat bertan Bueno, bai, pertsona bat bai Zabain so, garpidau, gareboetan zein dan antiedolue Zaneingo Baina adibidez, eztakit dakit, peneoeko jende, imagino Antiedolue izin da De infancia osote ondikene bai. <risa> errexa da, es? Errexa da. Bai, <risa> errexa da, errexa da. Antidu lua 8 errexaño i dulua da gero arkita garbi ezati janden aurren bauke bere horia. Eh? Mm. Bueno, ni ni oraino, tangas. Vale. Apa, me da. Eh, va bezu, bai, esatiko eh programa, ez esan eh. A ah, es. La zúcarago. Está aquí, aquí. Atengo un baten. baten? Hola, pentsa uh hube. Asuntoa da, programian zuntak egin nintzen lapiskat, jo, ba, oixe, triste, zan, ez da uket, ez da uket. En nintzen, oza, sea, atzo, atzoa saldu zen, idolo berria unere bizia. Baino ez nintzen, nahit garbi dutzi, oza, sea, eniola momentu erdan idolo Baizik eta esan hola, ostia, hau da igual, norbait idolo izatek genera oaldizun sensazioa ozea, oza, sea, igual bada Eta atzoi guntzan, <laughs> junintzen... <laughs> Oso, bau, politzeza atzule barne... Eh? Ja, bai, bai, bai, bai, bai. Baina, Asu... bau, eta... Osko ustan. Asu... Bai. Bueno, asuntua junintzela, eh, antzula gaztetxe atzoi guntzan. Inesosinagak, gomaten zuela, zuen manaldibat. Ostia, ostia puta zeona, tio. Eta junintzen, ba, bueno, oise, ah, manaldibat, ez daize, Kristo otzaik entzon, Christon giro txarra gazte txentzen, ola, ambiente herrikoi bat, baino hotza, hotza, ambiente pixkatotza. Mm. Eta bueno, ba, asuntok, ez zon prometitzen, ola. Ez Et zon prometitzen, e, fuz, aziera, aziera oratek. Mm -hmm. Ola. Hm. Mm -hmm. Eta gauzea da, ba, holtza baina ioza leinez, Eta bueno, ba, beai eh, bere bizin gertozaikion faktore etxo batzuk dielata, hola eh, azkeneko 100etan, eh? Ba, adierazi izan eh, jende jendeaurren hm mm, vulnerable, eh. Mm -hmm. adierazi izan ba, zetorren zetorren no, bea sentitu zuen beartzola bere publikoia adierazi mundi zetorren. Wow. Nolan momentu hortan, ez? Eh? Mm -hmm. Oi, esan hasi Emanaldi eta hasi izan ambientea moitzen, berotzen, emozioek ezagite intentsitate jaiotzen, hola. Mm -hmm. Eta ja kontu hauten zinen. Ostra, hemen jendea ja chamarriak kendu, eta izertea, gertu hau movementue, begiradak, malkok, baneti. Mm -hmm. yeah. Jodez, Joze indarra de repente, hainbajuotetik eh mm -hmm. e, nere momentur dago ez? Ba, nola juntan asuntua animatzen da. Eh, ni sentitu un momentu baden, Inesola izketaldi baten aizala, nahi mensaje bat bialtzen aizitela. Eh? Wow. Ne, Sentiu? Nik sentikun hon, ez zan nahi, nahi zuzenen hori izaten ah. publikoia izan, baina netzako zan, ala, nolazekin ja, ja. nik hau behar nola entzun gaur. Ines sorgine. Eh? Mm. Fua. Mm. Ta igual dano junginen bakoitze bere puxkabatekin etxea ez, indartuta. Baina niko nintzen, ba, gaur honean netorrene ez programa grabatzea. Mm. Ezbait ezaki sekula izan eten hemen, baino bestela gaur aprobetxatuke dezateko. Ba, nei kostaik ez dela honea etortzea. Mm. Osea, kosta hola nere bai, bai, ne, bat transita uharren daukete. Mm. Hemen aute gozuen artean. Naiz da ezeman, naiz da ezeman. Bueno, ya. Nah, nah. vale, e, eh, ba, ordau. Mm. hori hor dau. Hori hor dau eta hortxe eh, moitzen naiz, Gogoa ta ezine ta mm. nya, hola. Mm -hmm. Hau kontatzen dizuet. Bai. Bueno, Ba beak justo komentauzon, e, Abesti baten ibilibartzon e, Maurizianek letra bat, uh -huh. kanta bat. Da esaten zu nola Mauriziak bere buru animatzezon. Bai. Ez, hau pa Maurizia esanez besteinok ezolako be animauko. Bai. Danak rekalkatzen zielako beak ezola ondo kantatzen. Eta asuntua da, ba, beak ekarrizola hori zenbatetan entzun izan daiteun normalen gizonak, mediokre, ogaizki, oso gaizki kantatzen eszenariotan, eta balekok izan dien, mm -hmm. erakustaldio itsek, eta zenbatetan goendik bat askatzen gean emakumek, e, ondo, oso ondo itetzeo ze, oztetik gen. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Eta kristonek dela, hor yeah. zirkulo dortan moitzea, eta nik atzo sentitzen honi, nes, nahi beidat esaten. Maider, seizu lasai diar, handuria programea grabatzea. Seizu lasai. Zitak zuzure bersio onena, o erdi onena, zerre izan bari? Orduan, bueno, ba, txutio hori emantziten, da esan, de ba, hola nahu, no? guain, piskat, piskat era muero eta, bereana, bereana. No? Bere, ola, zelako politxea. Hm. Oso edera. Hm. Tortzatxugula burure, ola, mediok remaila bat emantun gizonen bat nahezuna, amen, hemen nola, ototzen aukitea. Irati, ez libre bat dela, handa esan, handa <laughs> esan. <laughs> <laughs> libre da, eh? Libre da esati, Mm, bate matola ikusi tes da sin masa aidan, <risa> me dio kregaizki ta hor, tope motibota baina. Ya. Ni bulo gato titorzeta eta eus. Ze ustez semeak kantatzen den? Mhm. Ze uste ondolluni. Como ondol ber, kompara ote beste kantantear zukin, ez? Mm. o eta beste soceda. Mhm. Bueno, bueno, igual da sin isto, es jun ¿eh? zuri Dain, eta. Daín, oi da. Ori, ori goi dago, ez? Kontuatzea eh esaten dugu hau programa hau errepikapena daula, dola, imperfectional derebaita hola. Mm, mm. Baino gero ba, hor saltua hor da kosta illa batzutan, ba ba hoixe, eh exigentzia rilajau zure bersio mm. sin más batekin lasai. Hori mm, da. Lasai ta orzea. Hau ogea, ez? Zure sin másan. Sin más. Laginmat. Mm. Ah, Ho A. -ba. Hostea boori, eh. Bueno, en ese entemia eh enona enona sekula sangoro ez que de erauta manera autagaien artean, ¿es? Eh, o quien comentoko señora nik ezautunean beresa soianik pandera jotanik hasien ban eta arrasatera joaten gilan, batzuk eh, ikastera eta arrasateko tegi askolako eh mugimenduan oso potente ibilissantain es beti onde kamei gustu estado está aparte bíblico eta orduan han eh laguna hondixekin ginian eta igual eh eh koinciduguinoak gero igual e, eguna pasatzen estagen un trikitixa joten saki se caletan eta eta ikustotenetan ba, asko asko gustatze jata eta mm. ja apurra naizetan ere musika estiloarekin estatoren bat batzuetan ero kosta jaten bere musika estiloa mm. mm. eh ba, asken aldiko dena aldatzen da adibez eta jo ba, ikara laxapentatzen dut, ez. Mm. Ah, bai, bai, bai, bai. Inezo zinaga, bai. Dale. Gainera berezturixa personala guztot be pixkate gogorxamara izan dara ezken boladan, eta bueno. Neiko bueno, hazen duteke, gompidogalde gona. Ez que igual entzun ningo. Gompidogalde, gau. Gompidogalde zu, eh. Izan gulitzak, niri, niri posan dixemun Ni prindzipioz gaur pretension dipe eskarrik asko. <laughs> Adso gokatzi, izango jote mendi, taia etortzen baldin bada, hori da gonbida, gonbida pena luzauta, ez? Ostras. nik nik nik ni saiatu naik berekin kontaktatzen. Ostia. Saiatu naik berekin kontaktatzen, oso oso zera moten dau, saiatu motela, baina posibela. Norla bai piskaitu zure merkoj programei, hori da torriko gona ta, nere diskoak hitzi astota no saiu ta gero lana si bai se repenteo <gülüyor> ados segure bercios sin masa aderasteko odoramen ados mm. bueno os no? ba, bueno, gure bercios sin masa baina era berian bueno, gure bercios sin masa saltzeko baina e, etortze burura zen bat aldesotata igual mieli ostia miel es guapo gaur hostia <gülüyor> esa teo esta tascotan bai eta bai, bai, bai. eta ik eske ni tope tope ni eh, es eh, uno el tope o sea un eco es eh, uno Baila es Ay. Orduan nes, Igual konta esan Piskat Gute Gute Hemen kontatzeko A ver <laughs> Bueno baina Inola bai baina. Ne gustau zait Asko gustatze jatak hori Conta eh? eit Ne baino La zait konta eit Asko gustatze jatak no. hori eh? no, no Gute gute kontatze bai. bai. Gute entzita Trebitzi Orduan Bueno <coughs> Da versio zimasas Inondako Baina Versio nena Gute guretako Hori no. da Es? Hori la hostela bai. eh? onda onda onda bueno eh yo niamente sus que cantura, auto tan jarengotchat, eh eh bestilla estrije eh eh acertado auricia qué es ton tema tu ni privada justo tema ona fondu la goia fondun va eres como león vasilio va hawanor batutan vasilio vasilio va te hecho hartuche va A uji bane saut. tema es Verdiñe. tema dago tripia. Tripia me me tripia go. Gua. A ver. Hoy se dan eh Nic Trujillo escojándotela con eh. Y tripia. Luzatuinse gala, aurreaka. <risa> Zer, ni bai, ni ganze machen wir an der ja. <risa> ja, ni es ja, es ganze machen Bai, ni bai, sentiu una pisca. <risa> pisuchu. Mm, bai, bai, fisu, pisuchu. Azucar ah. asco anda hmm. galba baten sentiu nais. Hmm. Hmm. Eta zo, ver? Meia <risa> tripa sintzait baino, ja. bai. Eh, es que aun no la contatxe gratis. A ver. No sé. Modu, maten, hau... modu gaude, Bueno, bai, bai, Bueno, ni tri, tripangaiegarri et hemen, eh, bueno, guantxe ni nau, ba, ordunal, ordun, orduna. Ta ordunaldi prozesu hontan, mm, so no eskarrigas. En tu le parte, claro, lo pias sin disu en directo esa. Tenías que posicionar. Bai. Bai, va que susta. Bai, hombre, eso eh? va. A ver. <laughs> Oixe va, bai, ba, ordun hau ta gustoa ta pozita. Hemen, e, guztua tapozik, jotez aparte, ba, bizitzei gauza batzuk eunerokotasunen, aur, aurduntzaren eko eunerokotasunen, ez juzuna bizitzen bestela. Mm -hmm. ez? Ta bat, nik uste biziko nola bizitzen ari nahi zena gaino. Ta joe, bat ba, ba tristurea, bat eit. Asuntoa da, gaur egun ez talat mm. aurduntzaren emakuman tripea ikutzen asko, mm. o nei, Ez diapenaz tripeek ikutxu. Wow. Eta ikutxu izan dietenak diatenak, beidatzeizuek kristoni errikakin bezala tripea ikutzeko, mm -hmm. gero, barkau, eh? Baina, oza, ikutxura ege tripea, eta bai, yeah. bai, bai, bai, bai. Bale, ta ja, permiso eman da, ikutxu, sutil, sutil, lola, mm -hmm. iru segundu irauten don gauzatxo yeah. bat. Ta ja. Mm -hmm. Ez? Mm -hmm. Ta jo, eh? Beste asko batez, eta nila jarri nahiz plan baten, nere ingurun, nere tripea eskein giret, eno, osea, au, <laughs> zai <tze> diriten bolitxe, <laughs> baina, ba nere etxeko eta hola, urbileneko izan, mm. jo, kostatzen egin zaie asko. Ba, ordun zein guet, ba goen gabonetan egon ganez, ez da duen loterie tripatik pasatzen suertea. <laughs> Ema, Ola, koze, oze, da, nire jende en plan, nahizu pasalot teri tripatik, a ver, aitzaki horrekin. Aher, ikutza, erizu entripea. Oso guapo, eh. Jo, eh. Ola, ordu arte orduarte ikutxu bezauken oso gertuko, batez. Eh? Ikutxu zon, mm -hmm. nire wow. tripea. Eta su kori eh, falta mota oso. Bai. Zan eh? den zain mesela trio tripi ikutxo ego esera, nola O, az, uberetxak konturau pizkere eta horreo bartea. Oste, ino getzikotu tripia, oinarte hi. Bai. Kutu erkozik epa tripia. Eusketo hortik, bai. ez? Oida. Zer, asira ni igual ez da Eta, mm. ordu, bueno, ez? Eta, evidenteada, tripia hogezula, eta beida uikizu jendek asko beidatzeo tripea mm. Baina ikutxu ez? Mm eta, bueno, ba, hor da, oasuntua ez egie da mm. emakuma asko kadierazten duela baita ba, ba, ez takit, noiz, ze, ba, igual, ni aurdu neonen hitzen garei baten gertatzen zien gauzak izango zien, mm. baino, ba, igual, modu invasibo baten no, ja. jende asko juten zala tripana, Bye. ikut ju, ez daize, oso, mm. buf, zala hor foko bat, bezala, Bye. eta, ba, inkomodo sentitioa erazi izan dola jendea, eta horti, ba, sani eh, izan da ez, emakumen tripak ikutzeko permisoesko bardala, eta okon e ebilauta, Bueno, bai, ba, ba... <laughs> bai, bai, neri hoi, aia, oha, eta aurretik, aurdu neogun dako emakumien e, agobioz bizi izan zeben, eta, e, karo, relatu horientzun da gero, ni oso, oso kontuzibiltzen aiz gai horreken, neri asko gustatze jata, eta asko unkitzen hau e, bat ez ben maitxedoten jendia baldin bada, adibidez zu, e, e, tripia ikutzia ez, eta zuen marruan doen... E pertsonatxo hori sentidu alizatea, unkitu itzen au pila bat, baina egiten, egiten dut oso respetuz eta eta bai, baintsun da daukatalako beste bersio bat, ba er, eroso sentiduetan gentiana, gente mesesa unaor tripi eta berdeke, ez? Bai, uh -huh. baita unki gutzie egin ai, eh? Ja. Baino? Ja. No no la no la zein da zein da hor eh? <laughs> neurrieo modueo. Ja. batzutan on gaina permiso eskauta hitze ze Egal behar da, eh? Egal, mm -hmm. hau, eske, zer da... E, zer, zer da hu? Ah, bitu, dortzaz egin behin itzintzen noen programa baten, gu azaltz ez ginen, zen ibakarrik entzute jut, gu nik ikiazti juten programak. <laughs> <leno>, Gureak <laughs> ez. Zekula. Zeta guantua ba mar segundo mm -hmm. entzuten haitzea. Mm -hmm. Gordun, behin garbin eta anekin itzintzen duen, Ipurdiek, konfizioan ah, handra, ez? Bai, Orba, sutile va, dala, batzutan ondo sartzea, segun zeinek, segun yeah, noiz. Ez yeah. da, ez da, to... ez yeah. da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez irakurtzen, itzein benk, oiz? Oiz, salta emar da, ez, eh? pixkat? Gau, nintzen zaitxu dauget, lehen no inbazioa Boen, derrepenteo, derrepenteo, lanketa, gizarte lanketa gaten ondoren, boen, konsentimentu eta, ez? Mm. Bueno, ba, hori daola, ez, gizartin. Orduan, e, zu, adibidez, e, tripedun tripe bezala, batzatzu haiatzen. Mm. Karino hori, o, ezta ikarino edan. Ba, ikutze hori, ez? Zu, mm -hmm. e, momentu, anhelatzezun hori, ez batzatzu mm. haiatzen. Eta, baina, behiratu bai, ez? Mm. Zun ustez, gizartin noaka garaukoa. Berri autorregulaukoa da pixket ikutzea, eh las la Ez, eo beiratzeare ez. No akagus. Neure usted beiratzeare ne ez. Beiratzeare beiratze Horiak beiratze horia peligrosua. Bai bai, bai, bai, bai, Gustiz, baina gustiz goia sorrotz. Neustezen orabide <coughs> hortan, eh. Ni asko gustatzi zat, esan zaz, dezuna zaz, e, zure tripies keñe dizenola, eh? Hori konzeptu desela askonzate. <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> claro, eske ni laun batek ez antzi bai. Jo, eske eh <coughs> Baila, urteatzu zauen ligatzeke, ligatzeke zauen, ba, ez da, bi urteo, eta zara makumia. Ota ezin, joa, ezkenea ustean. Inoetzi behitzen, etzi behitzen. Eh? behitzen? Dan ere ustez, emagume oso ederra fizikoki, da barru, barrukiroki ederro. baino zentzu edo eh? gau, eta tipi zauen, gizki. Gizki, mm. da, karo, zen berduarek. Temazo bat okore, eh? Zen berduarek. Nola... Nola, nola. Hmm. Bueno, nik hau laxetor, baloi hor laxetzen dut, lago nuke. Eh? Tau, izango igual, imaginau, eh? eh, eh zeak ailegi bezala, indar ailegi eman zailola igual, hitzen eh, bidez, hmm. permixu per gozak hitzen hmm. bidez, lotuta hmm. funbar koliekela, eh? Ostia, oso, no. Orduan, gero hitze... Eh, Osa... Dana hitzen bidez hikesu, eta batzutan artifizial horraro geitzea o, mm. robotiko, mm. baina hitze gero, gero, gertatzea baita nahi pasauzait, oa gutxi gutxio nintzen e, leku baten, nun hitze ezin zan hibili. Mm. Bakarrek ibili hartzan gorputze, mm, ez? E, ez takitze gehiago. Zin Beiradea. Beiradea gorputze, no, no, oia. Itzestana. Vale. Oia. <coughs> eta e, hor gertauziten, E, kontrakua, baigual den emakume askok esaten zuen hori ez, etengabe tripea ikutzen ziten, asko, asko, eta ja zan e, reziprokoa, zein mm. hori esplikau, orduan nik bihalibarnizkion senalek gorputzetik mm. ja hori gertatzik ez nola nahi gehiago. Uh -huh. Orduan ikan nion eskukartu, ta kendu, betu ze bizuala, eh? Baina, ta, baina, ja, baina, so, baina, baina etzonen, te itzen. Yeah. Ta orduan ze izangoa? Itzea oituta gare, ta uh -huh. ordun itze ez daunen... Ezti jau beste limitek percibitzen? Mm. Odun, igual itzei intensiadea getxibartza jota beste atzu praktikatzen jarri bardeu? Osona. Osona. Hori o... da zuntuet, netzako? Hori da zuntua? Gorputze? Or, no, beste bajau, zentzumenak. Ez? Beste zentzumenak, ez? Hmm. Beste zentzumeneta bajau. Beste zentzumenak, peratzen dana da e, e, e, e, zera berdala, ez? E, Sensibilidade minimoa berdala, bai? Bueno, o o bezket eon, bai, ez? <laughs> sensibilidad ahí bai bai yo eske lenuo eote eote hortan ezoti sai belarrire bakarrik entzuteko ya ya ya o cartel bat stop jartzeuna es <laughs> <laughs> Plan, hi, Atzea i h a llamayat bizkat ya ja. hori es ya ja. bai, bai adi es bueno Ni, horrekin lotuta ez daik lotura ahondeldi dauka baina torri jatena da eh biodantza noisian baino hitze ditzugu dinamika batzu korputzetik mm, bueno. bueno biodantza geixetan da, baina azkenengo aztian edukinuan dinamikatxo bat elkarrekin e, mm. ba, elkarrekin ba, kontaktua kontaktua mm. egunkana ez eta haiausan momentu bat nun gogoaun zera edukan jenteak ni ikutzeko mm -hmm. Nemo, ne, no, sentitzenia. Genteak ni ikusen. Ya, ya. Soy terrestre, esta bai, bai, bai, sí, sí. Orduan, eh, eta gainean lehean burarraldia ikutzia batomanak. Ah, bueno, jenteak, en general, gente kustia ni burarraldia. Ez oh, yo enzalzia. tipo Palomoata, campoa. Es hartzen eskuak eta nebularrera petro. Ah, sondo, no, ba, yeah. Da jure zure tripiana otra vez. Mm. Bai. Hmm. Eta jentia gurutzen zaban. Orduan, ora. Ah. Bai. Do? Bai. Hombre, vi van a comer de suela en Tzulegoa Juni, verdad Juni, verdad Juni, verdad Juno, hola, coso, certa Juni, verdad, es ¿Oh? Itze, itze Vai, debe cauta Debe cauta, de no bueno, va, itze no, Es, cabo, bueno, va, a ver Uchi te da un lecuta, es Justo, rada, y yo te Esa tía, o no, que lasa <laughs> compensatzegoerra. <risa> <risa> vale, <risa> a ver. Orgído or, ya prepodium bate Basquekoen, <risa> zio ze. E... Tema mordoku tuine jo. Eh eh a ver, prologia. Prologia, prologia, prologia. Prologia. <risa> <risa> prologia bai. A ni gustatsu diste esati de prologuno güela. Bai. Ori gustatsu diste esati, de hecho, echetik ustia ban aukela. Zenik gustatzen zitek, hoan kalorrinen askitz, asko itsitegenia, baina hetxe eta benitzen aldun. Batzutan bazokat lapsus bat, osteu, zin da local lenoko ni, lenongo ni. <laughs> <laughs> Na, zawan er, repica peren contra. Claro, ondi ene Mamori Torresitec, mm -hmm. plan i sertana jaiz. Ver si sample al deck. Yeah. Tipo oso amenazante, eh, barotic, ne barun. Eta, gara, ba, nire nio berri xe, oso berri xe batzutan debil, eta repika penan, segontan, tematikan. Bai? <coughs> Baina, bueno, esan nio berriz total. <risa> <risa> Dan a berri nasiatek. Apa, <risa> gaman. Bueno, elizazo. <risa> Un kitor elizazo. Ina sucien aga. <risa> Vale, vale, vale. Eh, Argentina tem bordes o quê? Presiagua, eh? berdio. Jordi, ordueta, hartuion, o sea, so contenido. Oírela hostia, que algún sanguiniano, eh. O enchu te ibas a ya alerta e, a ti tú, su en buru. Se hitzena izaten. Bueno, prología. Un guionista de prologu, una novela de esa tía, se eh, un guionista que use prología. Es, me vendawa. Arius Urdota, Agurotza ona hala eta, vale Ni izanlegiak bai. Baina ni proarte hori Ez zotean baola izango <risa> <risa> <risa> <risa> Ez gutxi ezte Ez de pertsone Ez, ez, ez, ez de zaten niko Gezore da nahizitek gela Ez deat uste Baina Hori iretzat izango Baina iretzat ez <risa> yeah. A priori Ne penelengo pentsamendu horitek Kalo, claro, ni horrek kontrahenbertsuak Hortzun, nintxet, jod, probau Nun debratsia orputzetik. Probuiten dok kontzientzia batekena esan aidako. E, ja ere lengo normalin eh, Tematika horizbe ez autzen da dokumentaixoa balimazu irakurri. Es exagera cheke porque batzu basoak Te si claro, tesi batejo hori. A, claro. a, a, a ver, ben eta probo lo bueno en este si me di bai biske que documenta bai baño gixegire Saizebau, porque este este ekintza. Da claro. es bajatzen ekintza. Uhum. -huh. Oro biske irakurri da gero probo. Da, gero ja es, es, bai, ooze, oo bai, oo bai, oo Eta kontu naiz, hori da la gorputze. Mm. Gorputze da benetako eh, Probologian prologian barrun. Guztira <laughs> sentzia, eh, benetako sentzia da la. barrun gorputze da benetako eh eh no la zangoen eh erramienta Bai, erramienta nagusia izango no, okay. Eozen yeah. eo guia tan buru edan uh -huh. Eozen guia tan. Bai, hortan, eozen guia tan eh da en burue, esango bizti entzumen, ez? Biz zentsumen hoseko esango sin. Eta korputze, bada totalmente Pablo Alboratuta. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ze. <laughs> <z> <laughs> Totalmente es. Totalmente, probarlo, Pablo, totalmente Pablo, totalmente Pablo. Ordún, guía, o sea, pro prolo <risa> guía, ontan. Sea, <risa> Más o menos, o reencontronais. ¿no? Yeah. Well, a menos tema one que estao se vean ortan prología, en la logía. Vale, se, maparose probau. Problema de jug, vale. Recalde al almo, Mondiga, Munduko al Mondiga gonena, recalde. Rekalde almondi diagnostiko tarna Jai Citesiok. Se va errastivo tasu lado. Abeste etchea zu sortu zu ja errasti. Errastia zollarra. Errastip pelotaixa. Bai. Errasti kontornachok, pe ba, o sea, askoan hartin korratik. Errastip pelotaixa. Bueno, sin más. Eh. Algun dia algun Bai, almondia mundu almondia honen lan zan Eta lagun la, la bat, almundo munduko mundu, mundu, almondia honenak, Rekalde almondika, prow. No. Es un Ni prow ni jun, Da lashesan. Ala san. Mundu gonena zo ben, ez? Proguin, vale. Hori da azkenin, ez? Bueno, total. Gorputzetik pasaer da la gorputze zer da ordun. Ne ustez? Ba, dastamena, ikumena, gau esko jota? Bistie eta belerxe bai. Bai. Nesatas ezets. Bai. Baino batipat azala eh horti pasa da, da proeta <laughs> gunchainis bai eh. hostia orre bai bai bai bai ja tomaré <tose> la jao va guaña mucha agua hazzula a ver eh su que zu zu bear izatezula zure filtro ti pasa mm -hmm. ¿es? igual ya veín pisca prólogo hortan pro, mm -hmm. así seanen as, as, ¿es? Mm -hmm. eh venga, ya gustillo hartzen así seanen horrei mira el curso uno igual Bera? Biaren Biarren no, biaren, biaren urti. Hoi da, hoi da, ja bigarrengo, no, hoi da. Gauz de prologia. Ja, punto hazea, ez einin bardalako, ez probau en bardalako, haizik mm, eta ya mm, ja guztio hartu dut, hortzare. Bale, ordoen ja, joartu ja joartu, vale, ordonia, probau, probau, ez? E, <laughs> eh. Ja, gorpuzek eskatzeizu, bat dana, otsa, e, a ber, izango balitz bezala, buruz, gai konkretu batzunein guru nitzeikia, iat danaka trebitzeikia. Ja. Bai. A ber, ez leku guztitan da, ez jende guztikin. Ja, yeah. yeah. segun ze yeah. mm. tematika... Baina tematika, nik uste gehi tematika asko ikutzea atrebitzei, gala. Ikutzea, bai. Bakarrik baldintzan arabera, pertsonan egoeran mm. arabera, baino, itze, itze, itze, itze, itze. Itzez, bai. Ez, hitzez Bai. Orduan, igual, zuk ikizun hori, ez dain raroa. Eh? Mm. Osa ez da deskonfianza mm. jendekiko. Mezik, eta ja, guzti jo hartu dira zula probatzei. Mm. Mm. Ez? Bai. Ta zuk, ja, hoi, nahizula zure gorputzen. zen. Bai eta git, gorputzeti pasa registrau. Gauzatu, ero ez? Bai. Bai, da, niretzako ere bai, or, e, importantia, marra gau nukena izango zan, e, onarte, e, nire ni zarrien, zango dugu, importantzia ondizeo gila, ikustenuna, irakurtzenuna, eta entzutenuna. Orduan, bi zentzumen hori ez doela top, top, ez ez? Orduan, dana hortizan. Dana hortizan. Zeba, ba, penta tzen hori ezala bideik azkarrena. Hulertzeko, hugu ententitzeko, tema hortaz yeah. zartzeko, yeah. barneratzeko, esan goi hau. Baina konturatzen hau ez. De etxotik, de etxotik ziondo esan da, miel. Etxotik. Ez es que betit ez. Au, berriz pasau da. <tusurra> gero bronkiotatzezio, eh. Jendian konta bakik. Bueno... Susentsailak eta, es, eh, estilo liburua, eh, es, eh, o sea, o sea, estilo liburua, jarraio viejo. Hombre, veramente. Dilo tati que tabla. La, la, la segura versión sin masa. Vale, ba, sin masa. Hori, hori, ori. Ori, es vaci más. ¿Esto te dicen? A ver, Ori. Ori, bistatiga siempre con tú una mesa, gorputzetik. Taktotik usemenetik eta beste beste sentzumen batzuk, bani ni ez tira de baina eh gojuenak, bai. Seguramente. <hum> ba, dade bai, askotan konfuntsio retorikoa ba, da bai, gure e, ordenadoria es gure burua uste dugulako Dala benetan hemen balio dabena, es eta mm. eta askotan ulertzen ditugula gauzak pentsatzen dugu ulertzen ditugula gausak gorputz e, era burutik, es. Genau, baina burue pentsatzen duala biztie entzumena. Bai, ziendu hau, en bestean are bateke. dituk. Gu perzi mundu epertsibitzeko dozkegun Lenengo eh, bueno, ba, zeak, barrerak edo zentsumenak, no. ez? Dabat, eta hain jerarkikoki egoti biztiaiez puntan, ba, bueno, ni desconfianza bai, sí. Ni ya sensaixo zoga, desconfianza biztan. Bai. Bai. bai. Ni bueno, nik be bai. zeite, bai, ni gustot, ni gustotori comprado guk, ez? Bai, biodanza. Bueno, ni ni kori biodanza, sea de mm. biodanza, ser de Argentina, enzun. Enzun, Certan, entenditzeko. Vai. Baina ez indek, ez inda. Zeba. Horputzetik gomerdegela gorra, entenditzeko. Bai. Horrendi uh, este juten porque claro, bai entenditzen ni. Ja or jerarkia alda oita, biodantzan era bat, Era bat. Igual de repente Jimena, biodantzan... eta Usaimena, que keta... Eo da, zein dantza, eo zein gorpuzin bai. konektoteko derozer bai. gauzetan, ezagunak bai, Eta ikusmenak daukan indarra, salako indarra daukan konturatzeko naikua da edo zein esperientzia bizitzia eh, ikusmenak enduta, ez? Mm. Edo zein esperientzia ikusmenak kenduta ero ikusmenaken oso diferentia da ben, Nio usteak gure ikusmenak talmente ez eh, da hula ikusten Za ikusten iau punto arte baina, hain E, apostao diogu, zentzumen horta, erreta dazauke gula zentzatxo baizik, erreta dazauke gula bai, Zimaz. jo, nei hoi pasau izan zait, bueno, pasatzen zait askoz gehiago, ozai, sea, ikasteko nik hauzak ikasteko klaseen arreta eh, mantentzeko eta begi gitsibar nikun, irakasleita mm. e, espazio jorokorre ez beidatzeko, eta bakarrik belarrit izartzeko informazioa ez mm. o o alrebes, imagino, pertsonat erakargarri iruditzen bazai, eta bea zoze kontobar baldin badit, raro geitzea bei arpegia begikistea Año, asko zobeto nuke konversazioa man begikita eta bakarrik zuten ze bestela beste, beste informazioa asko filtratzea ta hor orre... adibidez ona uau eh? wow. sondo mm -hmm. ni ke ni ke, ni ni hori pasatza justamente imagina berakartze ze yo nor baien prenda ja hori babo me separatzen da ez <laughs> begixak etzihar eske que ni adibide zeoze movemento ta 17 vistia ni intelenacho aci movemento ta tikustuma ni arabira etcho hori ne hori sinia controlao Abi Nik. Ez. Yes. Mm. Ni esko gusto hon jambe hitite. Ara itzeni naitz biskat. Biste antemea, wow, temazo bat. Eskoso utziet. Hala yeah. dek, improbio. Improbio. improbio. Pro. Programia un baten funtzionako luke eh steinola gauza mm. eh, mm. praktiko gein berdienak programa hau aurrea emateko. Ja. Yeah. hongo bagine? Azu ondo. Alkozan. A, a ver, a ver, a me me mató. Visión estracularren San Odela, Vision Bide, Tangola. <risa> Geni. Años <risa> <risa> tigo estortitiro baño bueno. Bueno, alare corroboraguetik, eh un momento han la eh, teoría, Uy, Eta ni betarrikoak generengo aldiz, nere cojones. Sube que Satan ba, esto suena y hemen eh eh betarkoa jantza. Claro, eskei nei zitoriago betarriko berrieekin. Otro que usted que le que que fuerte. Bueno. Mm. Bueno, ni amen, zukat goe kantotxoa jartzego. Jarrego. Jarri, jarri. Uh, bai, bueno, tema tema bat zuzko, baitaiz hartze hartzo den hori mangal digun. Ka eska ordena de verdad, justo su mesa la. Eskarre lanen diguen ja matematik. Bai. Hm. Mm, vale. Bai. ZAPONE Marche ZAPONE V thumbnails ZAPONE Verman ZAPONE VAS! ZAPONE <laughs> bueno, hau indo. Bueno, en fallo ahí sin nada. ¿Y no asociaba el cantuna que no jartzie? Bueno, esto ba, seguramente que eh, indo indie, Spotify Tik. Mm. Bueno, ondozio. Eh, ahora <laughs> que bueno, el tío piscaté, eh? mentía el hola. ¿matema ah, Lurrea ibas a mezela, es? Eh? Euchi mar de una islas ahí. Ni venir no. ama ikusinu Lurrea. Umetan. Eta nearen. Ori oso ahora dauke, okay, umetan, eh. Onjetorzatoli. Wow. Eh, ta ezte ne harrengo, porque estoy diciendo este güey. Bueno, Eroitzik bauke ba, bea bat, eh? bean bat. Norbai gure referente deroitzen de ikustie, baduke bere batez. Eh? Bai, bai, bai. Jueguen a la Gucci partecau ziten casualidad, nere amak eh herriko parken plazan, hor maiztin eta plaza igualade. Hor heroeintzala eta kriston gaizki pasa sola? Bauri, eroientzalako, ta lenengo gozai altzausalatu ostinguru bi dauzu lehen plana mm. baten bate bi dauzu no etzon bi dauzu ze Hombre. ze pañasan. Ta inu momento dan asiran itzola pasar, pentsamendue e, ze ze ausikotenon hon, ez? O ze, ez? Bakarri lotzea mm. ta ba e, in horrek ez ikusi izateko desio hori. Ja, hori badazu. Ja, ta eh? ota horrekin etxea. Ba, os, eh? eta eh, gero igual e un ginen izketan horren guren gero, eh? Le lengutako isengo da, le lengotako aldia jausten dela zure zure ama. <risa> <risa> ero. Ero. <risa> joder, hostia, ya experiencia baldin bakasu, bai ja ikasten duzu baina. Es... Jauste sanean era dramatiko baten ja kontua dizalako zure eh, eh, gaitasun fisikoa aldatu diela, ez dakitortu dioena, es... eto, ero, ero, Christon. Baino ba uke ezentze horrek, eh? Ba O sea, zu kontuatzen sanean <coughs> Zure gaitasun fizikoak, bye, bye, bye, bye, bye. txartu diela, e, e, edade batera hile ausalako, eta estiala hobetuko, e, aldrebes e, etxarre baxongo diela, drama bat da. Bai, de hecho, etxotik, mm -hmm. behaka itortu zen. Zona. No. E, behaka itortu zen, etxai auta, apuroa mantziona izan zala, e, normal, normal, eroi izan estropezu egin da, ez? Eta estropezu egin eroi izan dela, ba, beste bat zutane, bai. Baino, guen ja daukela edade bat... Heroitakon jende pentsatzekoak. Sospetxosua. Heroiziana, heroiziana, bazure gaitasun fiziko eta bai goztenako bera. O, claro, jende gaztek. Ja, nik uste nire ama, ama ama bezala ola ikusiko duela. ordun Bai. Na hondo. Karo, netzako ez, baina bai, kanpoti ya bauke. Esto eserre pariurikoz. Es, ya está. Karrik, pariurikoz. Pariurikoz. Zauk, nindin joan. Ama ama ez ziti, izitu pariurikoz. Baila ordan, ez? Oxe, oxe, matenzio horrek eh mm. ya, ya desberdin bezela. Leno eroita lotsa, ta guain eroita lotsa ta ezingo alun bezela permiti ju. Barko barko. Eske bye bye. Eske ez da total programa nanin. Nigel, ales ez da tine. <laughs> Okerian le mago esu, ni mata, programa era, programa dit jo ey, porque oso guapo. ¿Viste eso cerca, Bai bai bai bai. Eso promer, eso pro. Promer so. pro, pro no ein. Vale, la verdeña guhaustia. Bai, ah, e la verdeña guhaustia, gu, eh gure urtiekin ero neama gastetan ero yoan, eh. Negastí, baina kontuan referentia dola san, ni bai. Bueno, ahí Barka 08 esela, ¿es? Barka Kalinda. Ni ustea or barun sose pues con siete la ni. Claro, ido lo ha referenteadas que finjín. Ni va sea Barkas lurra eroitzen dala Un modeloicosa la baño ni stiñi siku sí. Imagina or derecha taf, ni sie sentu en zen piscat. Ai. Vamos no si más. Zwegero izate. Eh? Onda la gutxin. Eh. Eh. Ni ten pasada la sirena. Posibilidad? Vale. Auerantzun ben. Eske ni ez neretxen. Ni ni ni ez neretxen. Ni hausi izanais bai. Ni hausi izanais eh esparrandan bai. Mm. Eta parrandatik anpora be bai. Mhm. Uh -huh. Askotanez, -es, askotanez. -es. Estan eroitura bad, baina Ba, gente bat, eru, eh. Eroi salia. Pe periódico Bai, perigukin. Zen berrire bai. Nik uste, ara, <tira> <tira> <tira> <tira> orcio gravedad inderre es. Na gra, <tira> au el científico de Chile, erosiko. Baño, nere ustez, denbora relativu eztan mesela. Nere ustez gravedad inderre es. O denbora relativu da mesela. Eh, gravedad es. Gravedad ya <risa> <risa> La persona la que se falta es yo. Bueno, gravedad y Kusimbako, Hausita grabas elaco gravedad ya, claro. <risa> vale, o no. A ver. Usted, usted. A ver, es que ya se me guía, me he jodido, justo ahí. Bat, bi, bi bat. Bueno, eh, a ver, ni ha un Amendik sartzi irikitzi tema, eh a ver, de Vasco, ah. Eh, Gusto sido en artesatarraken bukatzia, baina eh zuek iritziaukuzu adiez, hor. Bai, or daude, a ver, este nei body shaming baten eroi Bai, ze zertan? Ez. explica. Ya? joder, baina gentía que chojaquen con la hostia. Ahí está bai. ¿Eh? ¿Eh? Ni pai, <laughs> bai, <bueno, laughs> bai. eh, gorputzi itzurietatik parreti, ¿es? Eh? O este nei hor irikitzi tema honekin. Baina gara, no, eroiziatik egin gara, ni bolo egin gonaiz. Hortit posiblea. Pusatik ja, no. eztik hartzeu, de repente. Ez da hori ez mua. Baina bai, kuriosida ebezela gizartien partaide gian, gianok, ba, ze humore klaseo ze, ze zuti, ze gauze pasatzen ditzen egunerokotasunin gure arti. Hori ikustia tipo eh, erakuzketa. Arte erakuzketa abezu. Era deskriptibo bat Hola, va, bai, hortik, hortik. Gaztaiendo contextualizósu. Ya saltué ba, que es un héroe usted llama ba, Teyan la sei. Adibes. Oregon. <coughs> Laubat. ezagun lagun, bat. Atauneen bai, bakisua, eh, bat. Oturie, ba, oturie, aspaldien ataunea gutena uela. Ataunea gutena. Bai, Fromatown. Va, ba, ba, bueno, nerea osak. Vale. Eh, vale. ¿Os te chan he contado? Iba la hostia. ¿Dana tío contate? Vale, va ba, han, ba, mango petiko lagun bat, etzikilego laun bat. Ezagun bat. Eh, ja, lokatzen sartzen hau eta, si, erten, si, erten, mira. Vale. Ese es, hostia, ondo itzen la hostia. Bai? Se han alguno, otorrino, otorrino era. <laughs> Oni gisa mosian. Otorrino las unau. Da, estea ondo itzen, la hostia. Da, ni baroti. Hustia, Criston Belarri, Cristona, saostruos, eh, la unorrekeño, Cristona, que... eh, no, ah, es, eh? Oño? Gara, <risa> <risa> <risa> claro, da, xinde esan, gara, claro, este xo da, miñe, hor claro, arte ha pasado, eh? eso pase pasa poliki, eh, esela, esela, choriaten kantu, esela, oño, eh, Criston Belarri, xea, ja esti eitzen, <risa> Zanetxat, nire horrek eraini O, zait, duet, dira, gero konturatzen Niki bat, zait, lagori, kiztoan sudurre Uki, da bizio oso, ahoti garnazte neon Era, bat, Ez erabili, sudurre Justamente, hortako daraparato bat Edo, beste lagun bat Ateg, adibidez, ba Adibidez, bat, eixenteo Buruzauek, eixenteo burua bai. Encefalobat, konsidera hori Konsidera <laughs> hori Baina oso motzaek, eh? Tipu... <laughs> Su moza, su jatorra, ¿eh? O sea, la miñera que es tu O sea, la comatella Vea que esa teo su moza, o sea, esco O sea, el típico tan Este tonto, ¿eh? O sea, encefalo ¿Eh? O lo hostia, burro reina O memori Charcharazo que, ¿eh? Memori se suki ¿Eh? ¿Pasao en ese abates? Sí, dice que Bai, memoria amplia ampliatzia zaila zeia, holako, eh, o sea, me memoria huge space me joga, memoria amplia zaila ho, holako buruaken, ez beste buruak bilako gainesta onda. Ai, se he Matei. Se galdetzi, eh? se pensei galdetzi Matei. Bota. Bai, ne se galdetu, nei gustiotena da, bai igual eh, era originalki ki, or, ori <laughs> oh. Hasi <laughs> sí, sí. era baten diseinu diseinatuko ez buru batetzen eta ben eh gorputa baldin baduko igual beste funtzio bat da dela. Adibez. Nik surround dixagokat, es? Bai. Hori eh baugue, ba, nik bauke bai sentiko Nik seguru kopiparra haukat. Bai, ja, ja, ja, ja. Orduan, kao, nik eh sururra bueno, usa hemenan nik izango luke usa hemenon adukatela. Mm. alatabe es parauko naukiko, ba eh orain erabilt erabilt, erabilt mate mongo zate surrai. Mm. Es? sera sí, Vilben. Ba, beteriko ke bateko. Ah, bejo. Ni ba, chiquisio gine. Ya. Re, ya. Herrera, Herrera Vilben bat. Antia jukero ezaizkit. Bai, na bejo bai zu alapa mesela usu, es. Tra e... yeah. ta. Irista vera. Ikimo gono txu ke satibat, eh. Hor mm. e. Yeah. Ne piper satibat hor. <laughs> Ondo bel txukoa. Baio, estigo la fontana, este. Es usted Izoa este la mat, eskojiengana pelotas a eta, bueno, ez es, baino, peloti eta Bai, han, sea, Udaletxepeko esketsa hori, han da. Bai, konsehope. Konsehope. Konsehope. Eh, an, ba, la pelota de Zeñenda, pelota, o sea, gure txarrenasanak. Kristo Nesko, xenos, un dio. Zeñenda. Cristonescu, <risa> es, no, excuses, qué ni. Cristonescu añares, finegeta. Es Cristonescu <risa> txar, txar, asmatzen. <risa> Adibidez, es hori zer da. Wow. Hola, hola. Fijado es que gause pasatzen. Gause. <risa> eta gaine iturtzita eta, eh, nik ezautu izan ditutela pertsona batzuk, bate etortzen zaitolan nabarmen. Eh, alrebeska, es imaginau, ez entzun bate. Bate, ez entzun. Ez taukez erikusik bere e, belarren tamainakin, eh? Kaso hontan. Baina ez entzun eta e, desarroia unik ez da gizek kapazidade, beha bizkarra ematen egon da, ez duk ez imposiblea da. Hau ez entzun entzun. Eta beak perzi indo, eta jira uikia, eta baki. Zei dan pasatzen. Enteitzen, mm -hmm. enteitzen. Entzun barik. Entzun, barik. entzun, entzun barik. ga, entzun ga, beha. Uh -huh. Beak ez du entzun. Osa, ba bakiu Zero entzute hola. Eta bere bizkarrea, sinmas mas, komentau zuzio ze, igual beak aurretik izan don zuziozekin lotura dauke, o ez beha inmini ikialdea hola, eh? o sea, mo, modu fluidoa baten. Bai, bai, ja euki desarroi auta, kapazidade batzuk da zintzuk, bani gusetet orokorren zentzumen danak bastante horrek auta dauzkaunak, ez diteula hau e, mm. e, alternatibok dien hauek desarroiatzen atzun, ez da hitzintzuk dien. Yeah. Ez, ez da izenik, ez da hitz mm. erdan. Instinto o e intuizioa, ez da gizerdan. Baino, gai izan. Entzuteko. Entzuteko. Ja. Wow. Ero konturatzeko zeoze pasatu da la orras. Ori pasetu uh -huh. baien. Ori badago. Ori badago. Ori bada. Bueno. <tom> Ni hori, hori gor latset. Hm, mm, vale. Badimo que supersteigola, holago, ez aukezu bestei, yes? A ver. Bueno, estelare, o sea, 5 falta, ¿sabes qué? 5 falta de ya. Bai. Leitorsei bar barkaue. Eh? <tose> Percho pertsona va tener imagena. Percho tiene imagena. Bati ortzipekoa. Ah. Eta nahi izaten zona beti. Oh. Chuleta han. Jo jo. Jo. hauan. Ze capacidad de. Enfia guel ja sobróstuta. Bai. Eh er, igual ácido igual. Eh. <risa> <risa> <tose> txistuan, txistuan, ácido, ácido, ácido garau. Ácida. Bai, ya hauan pure sati batzuk itzu dizenak eta ba hobeto entzute bela a, a, ez garatzi bela entzumenak hiez gehi zo askoze mm. ez bewel hori pasozago gizon horri gizonazan ez gizonazan oraindikola eh eh acidugo du, du? hola <laughs> <laughs> akordatzen die bere e, beana ez askotan aitzatzen du joe zipeta bai Oida oi doi Chuleteahan. <laughs> ya. Así que casi ya. No, si más. Ya, ya, curioso, ya. Curiosoa. Eh? Curiosoa, eh? ¿es? Alco suñuel eh han, imaginao, eh tortilla puré, puré puré bat. Pure bat. Junda, pura scout. Da no olor todo en un. Es bea chuletines. ¿Qué es tun? ¿Qué es curiosidad de físico era? Arutzo." Ya. Le mm. saqué su sospechosidad de Maggie. Vale. Eh? No, eh? Dan la hostia. Gaia igual demostratzeko, eh, e fascinaba yena. No? Ese er, esto la gambiar estaba, ah, jodeo. Mm hori -hmm. dira Izegileike, ¿o es? O es igual. Izegileske Bai, o es. <risa> <risa> <risa> Nina agonia en vocación, eh? posible valdimasumaider. Eh, eh su cuadro de Jaco ahora está Hori, hori, herramienta hola irutsat. Mm -hmm. Eh, bati bat aldin bizi zen pertsona zat. Vale. Es que E, ah, kaur no, no. programea asteako behar izan dugu Ar nasketan launtza Bukenen, no, pixkat vai, pixka, lau Hau askotan do. gertatzea Baina iziten no. degu Baina launtza hori vale. Eta hor eh, Mielek eh, erabakido hmm. Momentu baten hmm. eh, Buka ere ematea eh, Tokatzen zana baino leno Bye. Ez? Ta ondo, ondo sartu da <laughs> Gauzeak guri ez diula horrek molestau Ez ez? Er, Gautzago izan da detxo hmm. Oso natural Jo, eskerrak Beak erabakion Diktaguran natural Ez? Bai. Oza, sea, ondo etoriteko... Bai, bai, bai, bai, bai. Ta hor, ba, kordaunez, nula, e, gureko harriako batek e, proposatzen don, askotan taldengarenen garenen, talden konbibitu bar daunen, o plan bat aurrean bar daunen, o... Bueno. E, hola funtzionatzea, pixkat gehiago. Mm -hmm. Ez? Dana asamblean erabaki beharren, da, mm -hmm. gezurretazko asamblea bat bezala... Beha, egon bazan bezala. Egon bazan bezala, beha juteat esatio... E, bueno, imaginau, guatze, kontsati paseatzen, amarlaun. Mm -hmm. Eta, bat, bi aurretik hiru ez daize... Bueno, ez tagit, e, hola, hola, talde txotan, talde txotan. Aha. Banatuta, ta bai. beak, derrepente, ez taldea biltzen esateo. esatio. Bueno, hortik e, hor, e, erabaki, erabaki, erabaki da, esatio, erabaki da, oaintxe, e, alde zarrera, jomar, daula, e, pintxo bajatea. Guau, wow, bai. Ta, hoi, la hostia da, danak ondo hartzen dugu. Bai, mhm. Bai berdin, harintasun ekartzen dio taldei, eta hm. be bakarrik hartu du erabaki bere desi hortati. <risa> <lisa> Osona. Eh, baino, jo, eh, ta hola, ba, mm. gaina beak erabaki bakizon, hola proposatzea, kodarrian, baina, baina, eizu ez zueke. Hola mm. hasiko geha. Baina, zuek zentzun, beha pilau, beha delata behitzen, zantzun, e, iniagoetet. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eo, nola zintzen, nire, interesatzen asko Beak, e, esan zion beti Ni jende batekin, zuek beste jende batekin Hau iket uh -huh. Ta ondo funtzionatzea uh -huh. Orduan, zeiruitzen, guain e, Alkarrekin kompartitu baite Ondorengo postortutan mm. Ola, ola iken badeu Ta orduan, jendea astea, ola, ez? Mm. Komunetik irten erabaki da, erabakik da Bingoago zera <risa> jodastea <risa> <risa> <risa> Ola, ta hola, ta horrek mm. ikartziol Zeagat? Oste oso guapu, eh? Te restas un más. Pues sale que su paro y ratich en su un eh cuadrilla funciona choco ramintana. Sale que su El brujo del Goyerrita Oriana famoso y nada nada. Ni estoy diciendo. Ni es. El brujo ore. Bai. Eh mago mía la que somos. Choco. Brujo la bruja y sin más, ¿es? Sino yo. <risa> ni va bisenal? Ni va bisenal? Eh? Bai. Ah. Bueno, oirte lasik. Oirte lana. Sikerik e, asko no, gustau jata, ah, vale, asko guztahu guztahu jata. hori, badesbe da golako orrespaldo bat, Eta eta e, respaldo demokratiko batez ez? Eh, proposamenetan. Proposamenetan <risa> <risa> respaldo democrático da golako onartzen die beste genik. Ja, claro, claro, claro esas basian. Guase non chebertan? Pintxun jatea, ta garda onta. Ni de palo. Da, gen Bai, izatea. Bai, por culo astea, Juana, ez? Eh? Claro. Ez, ez, ez. Eh. Zuek etxaun de ten asamblea bat tenera, da. Oida, oida oida oida, -o, oida, oida, oida. Ah, satis, godenku. Eskik, <laughs> asamblea, ah. baldi, eh? yeah, yeah. basa guan joan berko bine. Oida, horrega, osa keretua. Ostia, osa gana. Eskerrik asko, Barça-Rexei, Barça-Rexei, Anduri-Basarria. Bai, Barça Anduri-Basarria. Hame neoteatik. Bai. Muritztalpie wow. es Mh, os jotzeaitz, eskerragomagia 14-an, baser bat, Sulegaztea. Bai, bai. Eskerrak eh, etorriegian. Ta urteberrion. Bai, eskerragatis izan. Urteorrion. Bai, ondoren ba 8 vale, ba, bugatzen da. Gurie, ja. Ondubea. Eh, zaus azkeneko matematika guren bat, antutzio bat hola, mes. Oh, sorio yogurrak. Sorio yogurrak. Sorio yogurrak. mota bat. Vale, sorio yogurrak. Venga. <laughs> Zorien llora ahi Ostia Old pirates Yes they rob I Sold I to the merchant ships Minutes After they took I From the bottomless pit But my hand Was made strong By the hand of the almighty We forward in this generation Triumphantly Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever had Redemption songs redemption songs Emancipate yourselves from mental slavery